Hoje, 14 de maio na história. 1796, o médico Edward Jenner testou com sucesso a primeira vacina contra a varíola em um garoto de 8 anos. 1948, a Organização das Nações Unidas anunciou a formação do Estado de Israel. 1955 a União Soviética e seus aliados formaram o pacto de Varsóvia Aliança Militar de defesa 1971 o estudante Stuart Angel Jones militante de um movimento de esquerda foi preso no Rio de Janeiro sua morte levaria a estilista uso angel mãe do rapaz a denunciar a repressão militar 1987. A atriz Rita Hayward morreu aos 68 anos, vítima do mal de Alzheimer. Em 1989, Fernando Collor de Melo se desligou do governo de Alagoas para concorrer à presidência da República. Esses são os fatos que fizeram o dia 14 de maio entrar para a história. Tenham todos um bom dia.